Такий не поспішав. Дивився на сполотніле обличчя супротивника, на його сповнені ненависті очі, і, побачивши в них приреченість, відчув в грудях бурхливу радість. З цим ворогом зараз буде покінчено. П'ять тисяч гуннів у пасті, і виходу з неї немає. Ну що ж, Київ, вперед! Він міцніше затиснув у правиці списа, підняв його на рівень плеча, і усі, і поляни, і гунни, ждали невідворотного удару. Однак замість цього кий несподівано для усіх раптом відкинув списа далеко вбік і теж видобув із піхов меча. Поляни охнули. «Кирю, що ти робиш?» Почувся зляканий голос хорива. «Даремно! Ой, даремно!» – гукнув щек. Тепер можливості обох супротивників знову зрівнялися. По обличчю чорного вепра промайнула неприхована радість і зловтіха. Губи його презирливо скривилися. «Ти хочеш виявити благородство Кию? Ха-ха!» але пощади від мене не жди. Кий на це відповів. Яке там благородство? Просто у твоїх очах я уздрів смертельну тугу. Приреченість. Наші боги відвернулись від тебе, чорний вепри, а гунські ще не прихилилися. Тож так чи інак сьогодні тобі кінець, «А від чого ти загинеш від списа чи від меча?» «Однаково!» «Це ще побачимо, хто загине!» Вигукнув чорний вепр і кинувся вперед. «Я спалив твій кам'яний острів, знищу нині й тебе!» Лунко дзенькнули мечі, викресавши іскри. Застугоніла під молодими ногами земля. Загриміли ковені князівські щити. Київ відбив стрімкий напад ворога і сам пішов в атаку. Його меч заблискотів на сонці, як блискавиця. Завертівся з неймовірною швидкістю. Чорний вепр поволі почав відступати під гору. Намагався таким чином зрівнятися у зрості з вищим супротивником. Збоку навіть могло здатися, що він відступає навмисне, заманюючи кия на себе, щоб вибрати зручну мить і хитрим ударом нанести йому рану. Та це було, звичайно, не так. Чорний вепр відчував перевагу кия, що проявлялася в силі й твердості руки та швидкості, з якою той орудував мечем. І тому гарячково шукав якогось Незвичайного способу перемогти його Нараз в око йому впав Київ спис Що, виглядаючи з зеленої трави, самотньо стримів у землі Шалена думка стукнула йому в голову І він непомітно почав відступати у тому напрямку Київ не помічав хитрості чорного вепра І насідав усе дужче Уже не раз і не двічі його меч загрозливо зависав над головою супротивника. Але тому щастило відбити удар або щитом, або ж відхилитися в бік. Коли до списа залишилося якихось десять кроків, чорний вепр несподівано скочив у бік і чим дужч ринувся до нього. Кий миттю розгадав цей намір, кинувся за ним – Усе відбулося блискавично. Першим доскочив списа чорний вепр, перекинув меча з правої руки у ліву, якою до того ж тримав щита, і рвонув списа на себе. Ще мить він розвернеться і нанесе переслідувачеві смертельного удару. Та якраз тієї миті йому і не вистачило який наздогнав його тоді, коли він заносив рукою з списом і, розмахнувшись зліва направо, що сили рубонув потугій загорілій шиї.